A törvénye. Tarzan táborában fenyegetéssel és a majom ember által kilátásba helyezett jutalmakkal végre sikerült odáig eljutni, hogy a nagyobb fajta bárka teste szinte teljesen elkészült. A munka nagy részét ő és Mugambi végezte el kezüleg, amellett, hogy ellátta a tábort hússal. Schneider, a másodkapitány kezdettől fogva rengeteget morgolódott. Végül nyíltan megtagadta a munkát, és smittel tel együtt a dzsungelbe indult vadászni. Azt mondta, hogy pihenni akar, és Tarzan, hogy nem érgesítse tovább a helyzetet, amely már így is szinte elviselhetetlenné tette az életet a táborban, inkább nem emel szót, hanem hagyta, hogy a két férfi távozzék. A rákövetkező napon viszont Schneider úgy tett, mintha lelkiismeret fordalása volna tette miatt, és önként beáll dolgozni a hajóépítők közé. Schmidt is készségesen folytatta a munkát, és Lord Greystock örömmel könyvelte el, hogy emberei végül is ráébredtek a tőlük munka fontosságára, valamint kötelezettségeikre a társaság többi tagjával szemben. Aznap délben hosszú-hosszú hónapok óta nem tapasztalt jó érzéssel indult apró vadra vadászni a dzsungel mélyébe. Schneider azzal a hírrel érkezett, hogy ő és Schmidt rengeteget látott belőlük előző nap. Az irány a Schneider mutatott, hogy ott látták a vadat, délnyugat volt, és a majomember felé indult, könnyedén lendülve előre az erdő zöld lombú fáin, ágain. És miközben ő úton volt, észak felől egy fél rosszarcú férfi közeledett a táborhoz, a dzsungelen keresztül, lopakodó léptekkel, úgy, mint akik valamilyen gonosz tett végrehajtására szánták el magukat. Azt hitték, hogy senki nem látja őket de úgy az első perctől kezdve, hogy elhagyták saját táborukat, egy magas férfi osont utánuk az ösvényen. A férfi szeméből gyűlölet és félelem, meg egy nagy adag kíváncsiság tükröződött. Miért lopakodik Kaisang, Momulla és a többi ennyire titokban délfelé? Mi lehet az, amit keresnek? Gaz tanácstalanul ráncolta össze alacsony homlokát. Majd ő végére jár a dolognak, gondolta. Követni fogja őket, megtudja, mik a terveik, és a teheti keresztül húzza a számításaikat. Ehhez kétség nem férhet. Először azt hitte, hogy őt keresik, de alaposabban meggondolva a dolgot, arra a belátásra jutott, hogy nem erről lehet szó, hiszen azzal, hogy elődözték őt a táborból, valójában elérték, amit akartak. Kaishang vagy Momulla biztosan nem fáradna azzal, hogy eltegye őt vagy valamelyik társát lábalól, ha ez nem hoz pénzt nekik a konyhára, és minthogy gásznak nem volt pénze, nyilvánvalónak látszott, hogy valaki mást keresnek. A kis csapat, amelynek a nyomában járt, hamarosan megállt. Tagjai elrejtőztek a sűrű lombok között, amelyek az idáig követett vadcsapást szegélyezték. Hogy minél jobban megfigyelhessen minden, gázt felmászott a hátok mögött egy faágaira, gondosan ügyelve arra, hogy az óriás pálmalevelek eltakarják egykori cimboráinak szeme elől. Nem is kellett sokáig várnia, hamarosan egy idegen fehér férfit látott, aki óvatosan közeledett az ösvényen dél felől. A jövevényt megpillantva Momulla és kehisánk előbújt rejtekéből, és üdvözölte a férfit. Gázt nem hallotta, miről folyik a szó közöttük majd a férfi visszaindult abban az irányban, ahonnan jött. Schneider volt az. A táborhoz közeledve félkört írt le, és kisvártatva az ellenkező oldalról érkezett meg rohanvást, elfúló lélegzettel a többiek közé. Izgatottan sietett oda Mugambihoz. – Gyorsan! – kiáltotta. – A majmaitok elkapták Schmidtet, és megölik, ha nem avatkozunk közbe. Csak te tudod elkergetni őket. Vidd magaddal Jones-t és sullivan -t. Hát, ha neked is segítségkel, és ilyesetek hozzá, amilyen gyorsan csak tudtok. Ezen a vadcsapáson menjetek dél felé, körülbelül egy mérföldet. Én itt maradok, annyira kifáradtam a rohanásban, hogy nem tudok visszamenni. Azzal a másod másodkapitánya a földre vetette magát, és levegő után kapkodott, mint aki teljesen ki van. habozott, hiszen őt tarzan azért hagyta itt, hogy vigyázzon a két nőre. Nem tudta, mit tévő legyen. Ekkor Jane Clayton, aki hallotta Schneider iménti szavait, maga is nógatni kezdte, hogy tegye azt, amit a kapitány kért. – Menj, ne lekedj, sürgette. – leszünk mi itt addig. Mr. Schneider velünk marad. – Menj, Mugambi! Meg kell menteni a szegény fickót! Smit, aki egy bokorban lapult a tábor szélén, elvigyorodott. Mugambi, bár még mindig nem volt biztos benne, hogy bölcsön úr -e, úrnője parancsának engedelmeskedve elindult délnek. Jones és Sullivan a sarkában lóhott. Alig, hogy eltűntek, Schmidt felpattant Észak felé rohant a dzsungelbe, és néhány perccel később a fácsáni kai arca tűnt fel a tisztás szélén. Schneider észrevette a kínait, és intett neki, hogy tiszta a levegő. Jane Clayton és a Moszula nő az utóbbi sátrának bejárata előtt üldögélt, háttal a közeledő haramiáknak. Észre sem vették, hogy idegenek vannak a táborban, amikor egyszer csak egy fél tucat toprongyos gazember vette körül őket. – Gyerünk! – mondta Kai Shang, és intett, hogy mindketten álljanak föl és kövessék. Jane Clayton talpra ugrott, és szemével schneider kereste, de azt kellett látnia, hogy a fickó olyan vevények háta mögött áldogál vigyorgóképpel. Schmidt is ott volt mellette. Az asszony pillanatok alatt átlátta, hogy összeesküvésnek esett áldozatul. – Mit jelentsen ez? – – kérdezte a másod kapitányhoz intézve szavait. – Azt jelenti, hogy találtunk egy hajót, és most végre itt hagyhatjuk a dzsungelszigetet – felelte a férfi. – Miért küldte el Mugambit és a többieket a dzsungelbe? – tudakolta az asszony. – Ők nem jönnek velünk, csak maga és én, meg a Moszula nő. – Gyerünk! – mondta újra Kaisang, és megmarkolta Jane Clayton csuklóját. Az egyik maori a fekete nőt ragadta karon, és amikor a sikítani akart, a szájára csapott. Mugambi vágtatott a dzsungelen keresztül délfelé. Jones és Sullivan messze lemaradva követte. Vagy egy mérföldnyit tett már meg az ösvényen a bajba jutott keresve, de nyomát sem látta sehol sem az eltűnt férfinak, sem akut majmainak. Végül megállt és hangosan kiáltozni kezdte azt a hívójelet, amelyel ő és Tarzan szokták maguk köré gyűjteni a nagy emberszabású majmokat. Semmi válasz. Jones és Sullivan is beérte a fekete harcost, míg az utóbbi kísérteties hangot hallatva egy helyben állt. Még egy fél mérföldet ment tovább a fekete férfi, és időről időre hangosan kiáltozott. Végül egyszer csak megvilágosodott előtte az igazság, és akkor hirtelen, mint űzött szarvas, sarkon fordult, majd rohanni kezdett vissza a tábor felé. Odaérve valósággal szíven ütötte, amikor egy pillanat alatt meggyőződött arról, hogy félelmei beigazolódtak. Lady Greystock és a Moszula nő nem volt sehol. Ugyanígy Schneider sem. Amikor Jones és Sullivan is csatlakozott hozzá, Mugambi legszívesebben megölte volna őket dühében, mivel azt hitte, hogy ők is részesei az összeesküvésnek, de aztán végül úgy, ahogy sikerült elhitetniük vele, hogy semmiről sem tudnak. Miközben csak álltak, és azon töprengtek, merre mehettek az emberrablók a nőkkel, és mi lehetett Schneider célja azzal, hogy elvitte őket a táborból, Tarzan a fia egyszer csak a földre ugrott az egyik fa ágai közül, és a tisztáson át feléjük tartott. szemével felfedezte, hogy valami igen nagy baj van, és amikor megtudta Mugambitól, hogy mi történt, dühében a fogát vicsorgatta, majd homlokát ráncolva gondolkodni kezdett. Mivel reménykedett a kapitány, amikor elvitte Jane Claytót a táborból, tudván azt, hogy egy kis szigeten vannak, ahol nincs menekvés tarzan bosszúja elől? A majom ember nem tudta elképzelni, hogy a fickó ennyire bolond legyen. Aztán lassanként derengeni kezdett neki, hogy mi lehet az igazság. Schneider nem vetemedett volna erre a gaztetre, ha nem lett volna okkal biztosabban, hogy valamilyen módon fogjaival együtt elhagyhatja a jungle-szigetet. De miért vitte magával a fekete nőt is? Nyilván mások is vannak vele, akik közül valakinek négerasszonyra asszonyra a foga. – Gyerünk! – mondta Tarza. – Csak egy valamit tehetünk most, azt, hogy követjük a nyomukat. Alig, hogy ezt kimondta, egy magas, otromba fickó tűnt elő a dzsungelből a tábortól éjszakra. Egyenesen a négy férfi felé tartott. Teljesen idegen volt mindannyiuk számára, hiszen egyikük sem gondolta volna álmában sem, hogy a saját táboruk lakóin kívül más emberi lény is tartózkodik a szigeten. Gázt volt az idegen, azonnal rátért a lényegre. – Az asszonyaikat ellopták, – mondta. – Ha valaha viszont akarják látni őket, jöjjenek gyorsan velem. Ha nem sietünk, a kovrik kifut a tengerre, még mielőtt odaérhetünk, ahol most horgonyoz. – Kicsoda maga kérdezte Tarzan. – Mit tud a feleségem és a fekete nő elrablásáról? Hallottam, amint kai Shang és a maori mamulla összeszövetkezett két emberrel a magok táborából. Engem kiűztek a saját táborunkból, is meg akartak ölni. De most megfizetek nekik mindenért. Gyerünk! Gázt sietős léptekkel vezette a kinkéd négy hajó törőtjét a dzsungelen át éjszak felé. odaérnek neki idejében a tengerhez? Pár perc még, és választ kapnak a kérdésre. Aztán, amikor a kis csapat keresztül verekedte magát a kilátást eltakaró utolsó bozóton is, és az öböl meg az óceán egyszerűen kitárult előttük, lesújtva tapasztalták, hogy a sors milyen rettenetesen kegyetlen hozzájuk. A Krav kibontotta a vitorláit, és az öböl kiáratánát lassan a nyílt tenger felé siklott. Most mit tévők legyenek? Tarzan széles melkasa szaporán emelkedett és süllyedt a visszafolytott indulattól. Ez a végső sorsapás mindennek betetőzése volt, és ha Tarzan, a dzsungelfia valaha az életben úgy érezhette, hogy minden remény elveszett, akkor erre minden oka megvolt most, amikor azt látta, hogy a hajó fedélzetén rettenetes sorsra szánt feleségével kecsesen ringatódzik a hullámzó vízhátán, szinte karnyútásnéra csak, és mégis olyan iszonyúan messze tőle. Némán állt a helyén, és figyelte a hajót. Látta, amint keletnek fordul, majd végül egy hegyfok mögött eltűnve irányvesz ismeretlen célja felé. Akkor a földre rogyott, és tenyerébe temette az arcát. Besötétedett már, amikor az öt férfi visszatért a táborba a keleti partra. Forró és füllett éjszaka volt. A levegő mozdulatlanul állt a fák rezzenetlen lombjai között, és a legkisebb szellő sem fodrozta az óceán tükörsima felszínét. Csak a dagály hullámai mosták szeliden a sziget partjait. Tarzan még sohasem látta ilyen baljóslatúan békésnek a hatalmas Atlanti óceánt. A víz szélén állt, és a száraz föld felé fordulva a tenger bámulta a csügget és szomorú szívvel, amikor a dzsungelben közvetlenül a tábor mögött egy pár duc hátborzongató üvöltése hangzott fel. Tarzan ismerősnek találta a rémisztő hangokat, ezért szinte önkéntelenül felemelte a fejét és válaszolt az ordításra. A következő pillanatban a sárgás-barna bundájú sita elő a dzsungelből a félhomályos tengerpartra. Nem volt holdvilág, de az égen fényesen ragyogtak a csillagok. A vérszomjas vadállat neztelenül odaosonta a férfi mellé. Tarzan hosszú ideje nem látta már régi harcos társát, de a puha, doromboló hang elégséges bizonyíték volt arra nézve, hogy az állatban még mindig erősek azok az érzelmi szálak, amelyek egykor hozzá fűzték. A majomember a fenevad bundájába mélyeztette ujjait, és amikor Sita szorosan a lábához dörgölődzött, átölelte és megsimogatta a fejét, miközben tekintetével továbbra is a fekete víz pásztázta. Hirtelen megrezzent. Mi ez? Szemeit belefúrta az éjszakába. Majd megfordult és hangosan oda kiáltott a többieknek, akik takaróikra leheveredve pipáztak a táborban. Rohanvást érkeztek oda Tarzanhoz, csak gázt habozott, amikor látta, ki van a társaságában. – Nézzétek! – kiáltotta Tarzan. – Lámpa, hajólámpa, biztos, hogy a kavri. Egy helyben vesztegelnek a szélcsend miatt. Most már a megújult remény érződött a hangján. – Oda fogunk jutni, a bárkával könnyűszerrel elérhetjük őket. – Gast aggodalmas képet vágott. – De amazok mazok fel vannak fegyverkezve, figyelmeztette a majó Mi öten nem tudjuk elfoglalni a hajót. – Most már hatan vagyunk, felelte Tarzan Sitára mutatva, és egy fél óra múlva még sokkal többen lehetünk. Sita felér húsz emberrel, és azok, akiket még hozok, további száz fővel fogják növelni csapatunk harci létszámát. Maga még nem ismeri őket. Azzal a majomember a dzsungel felé fordult, felvetette a fejét, és Ajkán újra meg újra felharsant a társait hívó himmajom rémisztő ordítása. A dzsungelből kisvártatva hol innen, hol onnan, hol amonnan hangzott föl a válasz. Gázt megborzongott. A természetnek miféle teremtményei közé vetette őt a sors? Nem volt akkor már neki jobb káisánk és momul társaságában, mint ezzel a fehér óriással, aki miközben egy párducot simogat, a dzsungel vadállatait hívja magához. Néhány perccel később akut majmai az ajnövényzeten keresztül csörtetve már meg is érkeztek a tengerpartra. Az öt férfi pedig ez alatt az ormótlan, nehéz bárka testet húzta, vonta a tenger felé. Herkulesi erőfeszítések révén sikerült a bárkát vízre bocsájtaniuk. A kinkét két kis motorcsónakját még azon az éjszakán, amikor a társaság a szigetre érkezett, kisodorta a tengerre a parti szél, az evezők pedig a vitorlavászon sátrak tartó oszlopaiként szolgáltak. Most sietve használatba vették őket, és mire akut és a nyomában jövők odaértek a vízhez, minden készen állt a beszálláshoz. A rémséges csapat tagjai újra csak gazdájuk szolgálatába állnak és mindenféle kérdezősködés nélkül elfoglalták helyüket a bárkában. A négy férfi, gáztot ugyanis nem lehetett rávenni, hogy csatlakozzék a csapathoz, megragadta és evező módjára kezdte el használni a lapátokat. Néhány majom követte példájukat, és az ormótlan bárka hamarosan csendesen siklott a nyílt tenger felé, a lámpafény irányában, amely szeliden emelkedett és sűjjett a dagály hullámainak hátán. Egyetlen álmos matróz vírasztott csupán a kauri fedélzetén, míg az egyik kabinban odalent Schneider idegesen járkált felsalá, heves vitába merülve Jane Claytonnal. Az asszony, miután bezárták egy szobába, egy pisztolyt talált az asztalfiókban, és most a fegyverrel tartott a sakban a kinkéd másodkapitányát. A mossula nő Jane mögött térdet. Schneider pedig az ajtó előtt járkált fel alá, s hol fenyegetőzni próbált, hol meg és ígérgetett fűtfát, ám mint hiába. Kisvártatva fentről a fedélzetről figyelmeztető kiáltás, majd lövés hallatszott. Jane Clayton ébersége egy pillanatra lankadni látszott, a kabin menyezeti ablaka felé fordította a szemét, és Schneider abban a másodpercben rá is vetette magát. Az őr számára az első figyelmeztetőjel arra, hogy a Kauri környékén valamiféle jármű létezik, az volt, hogy egy férfinak a hajó pereme fölött megjelenő fejét és vállát pillantotta meg. A fickó hangos kiáltás kíséretében azonnal talpra ugrott és rászegezte pisztolyát a betolakodóra. Ez a kiáltás majd a rákövetkező revolver is volt az, amitől Jane Clayton egy pillanatra megfeledkezett az elővigyázatosságról. Az idáig biztonságban hithajó fedélzetén a békés nyugalmat a legvadabb zűrzabar váltotta föl. Egymás után rohantak elő a kaovri matrózai pisztolyokkal, rövid tengerész és hosszú késeikkel felfegyverkezve, de a riasztás már későn jött. A fenevadak Tarzannal és a kinkéd legénységéből való két emberrel együtt már feljutottak a fedélzetre. A félelmetes fenevadakkal szemben az endülők bátorsága megingott, majd semmi vélet. Akinek pisztolya volt, vaktában leadott néhány lövést, aztán már rohant is valamilyen biztosnak látszó helyre. Néhányan az árboc merevítő kötérre másztak föl, de akut és társai ezeken otthonosabban mozogtak náluk. Egymás után rángatták le a rémülten visítozó mauriakat a magasban lévő keresztudakról. Tarzan Jane keresésére indult, így aztán a felügyelet nélkül maradt vadállatok, kegyetlen természetük minden őrjöngődőhével szabadultak rá a balsósú szerencsétlenekre, akiket a karmaik közé kaparinthattak. Mindez ideig Sita csupán egyetlen fickó torkát harapta át hatalmas tépőfogával. Egy pillanatig ide-oda rángatta a tetemet, majd pillantása Kai Shangon akadt meg, aki a fedélzeti lépcsőn leruhanva a kabinja felé íramodott. Sita éles hangon felüvöltött, és utána vetette magát. A vérfogyasztó ordítástól a menekülő kínai annyira megrémült, hogy válaszként az ő torkából is szinte ugyanolyan hátborzongató hangok törtek elő. Kaisang a másodperc töredékével előbb ért oda a kabinjához, mint a párduc. Gyorsan beugrott és bevágta az ajtót, de már későn. Még mielőtt a ára helyére kattanhatott volna, Sita hatalmas teste kivágódott az ajtónak. És a következő pillanatban Kaisan már az egyik felső prics hátsó felében kuporgott, zagyván hebegve és visitozva maga elé. Sita könnyed ugrással áldozatára vetette magát, és a fácsáni Kaisan gonosz élete hamarosan véget ért. Sita kedvére belakmározott. Pár pillanat telhetett csak el azt követően, hogy Schneider rávetette magát Jane és kicsavarta a kezéből a pisztolyt, amikor nyílt a kabin ajtaja, és egy magas, félig mesztelen fehér férfi jelent meg a küszöbön. Kisvártatva mesztelenül bent termett a kabinban. Schneider hirtelen csak azt vette észre, hogy acélos ujjak tapadnak a torkára. Hátrafordította a fejét, hogy megnézze, ki támadott rá, és szeme elkerekedett a rémülettől, mikor közvetlenül maga fölött a majom ember arcát pillantotta meg. Aztán az újak egyre erősebben szorították a kapitány torkát. Megpróbált üvölteni, könyörögni, de egyetlen hang sem hagyta el az ajkát. Szemei kidüllettek, lettek, míg kétségbe esetten küzdött szabadságáért, levegőért, az életéért. Jane Clayton megragadta, megpróbálta lefejteni férje kezét a haldokló férfi torkáról, de talán csak a fejét rázta. Nem, mondta nyugodtan. Egyszer már megesett velem, hogy gazembereket életben hagytam, és épp eleget szenvedtem, és szenvedtél te is könyörületességem miatt. Ezúttal biztos akarok lenni a dolgomban. Abban, hogy ez a gazember soha többé nem árthat nekünk, sem másnak. Azzal hirtelen nagyot rántva megcsavarta a hitszegő másodkapitány nyakát, míg csak éles recsenés nem hallatszott, és a férfi teste ernyetten és mozdulatlanul lógott a majomember markában. Akkor Tarzan undorodó arc kifejezéssel a halottat. Ezután csinnel és a moszula nővel a nyomában visszatért a fedélzetre. A csata véget ért. Csak Schmidt és Momulla, meg további két ember maradt életben a Kaubrin levők közül. Ők is csak azért, mert a legénységi kabinban biztonságos menedéket találtak. A többiek tarzan fenevadjainak fogai és karmai között lelték megérdemelt, rettenetes halálukat, és a felkelő nap iszonyatos látványra tekintetlen reggel a szerencsétlen sorsuk Kauri fedélzetén. A fehérre festett deszkákon égtelenkedő rengeteg vérfolt azonban ezúttal a bűnösök és nem az ártatlanok kiöntött vére volt. Tarzan előhozatta a legénységi kabinban elbújt embereket, és megparancsolta nekik, hogy segítkezzenek a hajó útnak indításában. Nem ígért nekik semmi mentességet a büntetés alól, vagy dolgoztak, vagy azonnali halál várt rájuk. Napkeltekor tartós szél kerekedett, és a Kauvri dagadó vitorlákkal indult el a dzsungel sziget felé, ahol Tarzan pár órával később felvette a fedélzetre gáztot, és Isten hozzádotintve sitának és akut csapatának partra tette az állatokat. Éljék tovább a maguk vad és természetes életét, amelyet annyira szerettek. Azok nem is tétováztak egy percig sem, hanem gyorsan eltűntek a szívüknek oly kedves dzsungelük rejteké. Hogy tudták-e vagy sem, Tarzan elhagyni készülőket az nagyon is kétséges. Talán csak a többieknél értelmesebb akut volt kivétel. Egyedül ő maradt a parton, amikor a kis csónak visszaindult a két árbocos felé, és magával vitte vad gazdáját és parancsolóját. És még végképp el nem tűnt a távolban. Jane és Tarzan a hajó fedézetén állva mindvégig ott látta a dzsungelsziget hullámverte homokján a bozontos testű emberszabású majom magányos mozdulatlan alakját. Három nappal később történt aztán, hogy a Cowrie találkozott őfelséges Shawwater nevű őrhajójával, amelynek drót nélküli távírója segítségével Lord Greystock hamarosan élénkezésbe lépett Londonnal. Így tudta meg azt, ami örömmel és hálával töltötte el mindkettőjük szívét, hogy a kis Jack Lord Greystock városi házában van ép és egészséges. Londonba érve aztán részletesen is megismerték a véletlen körülmények összejátszásának azt a lánculatát, amelynek következtében a csecsemőnek semmi bántódása nem esett. Kiderült, hogy Roko Vannak idején nem mert a gyereket napvilágnál felvinni a kinkét fedélzetére, ezért egy találgyerek gyerek számára létesített menhelyen rejtette el azzal, hogy majd sötétedés után átviszi a gőzösre. Cinkosát és állandó kezét, Paulovicsot a családmesterségből kapott sok-sok éves tanítás eredményeként hatalmába kerítette a főnökét mindig is jellemző hitszegés és kapzsiság szelleme. Nem tudott ellenállni a hatalmas váltság dicsávításának, amelyre kilátás volt, ha sértetlenül visszaszolgáltatja a kis Jacket. Ezért végül beavatta a gyerek származásának titkába azt az asszonyt, aki fenntartotta a lelencázat. Az ő segítségével intézte el, hogy kicseréljék a gyereket egy másikkal, jól tudván, hogy mire Rokov egyáltalán gyanítani kezdeni, mennyire rászették, már késő lesz. Az asszony megígérte, hogy magánál tartja a gyereket, míg Paulovics vissza nem tér Angliába. Ám aztán, nem tudva ellenállni az arany vonzerejének, maga is csábításba esett, hogy becsapja megbízóját, ezért tárgyalásokat kezdett Lord Greystock jogtanácsosaival a gyerek visszaadásáról. Esmeralda, az öreg néger dada, aki Amerikában nyaralt, amikor a kis gyekket elrabolták, és aki nem győzte magát okolni a szerencsétlenségért, időközben visszatért és azonosította a csecsemőt. A váltságdíjat kifizették, és az elrablás napjától számított tíz napon belül a jövendő Lord Greystock, annélkül, hogy a haja szála is meggörbült volna, visszakerült atyának otthonába. Így aztán Nikolai Rokov számtalan gonosz terve közül a legnagyobb és egyben utolsó nemcsak hogy csúfosan megbukott egyetlen barátjának családságán, hanem még az elvetemű gazember halálát is okozta. Rokov halála azonban egyben a biztonságnak azzal az érzésével ajándékozta meg Lord és Lady Greystockot, amelyben sohasem lehetett volna részük mindaddig, míg az életlángja pislákol a gazember testében. Rokov halott volt, és bár Paulovics sorsáról nem volt tudomásuk, minden okuk meg volt azt hinni, hogy életét vesztette a veszedelmekkel teli dzsungelben, ahol utoljára látták. Így módon végül is úgy érezhették, hogy mindörökre megszabadultak a veszélytől, melyet a két férfi jelentett számukra. Mindenki repesett a boldogságtól a Greystock házban azon a napon, amikor Lord Greystock és hitvese a Shrewwater fedélzetéről angol földre lépett, és a család minden tagja és hozzátartozója végre viszont látta egymást. Velük volt Mugambi, és az a Moszula nő is, aki azon a bizonyos éjszakán az Ugambi kis mellékfolyójának partján a kenu aljában húzta meg A nő úgy döntött, hogy inkább kitart új ura és parancsolója mellett, mint sem, hogy vissza kelljen térnie a számára kiválasztott férjéhez, aki elől egyszer már megszökött. Tarzan azt mondta, hogy bizonyára otthonra lelnek majd az ő hatalmas afrikai birtokain a Vazirik országában, ahová az első adandó alkalommal útnak akarta indítani őket. Talán még viszont látjuk minnyájukat a kegyetlen dzsungel és a végtelen szavannák romantikus világában, ahol Tarzan, a dzsungelfia szíve szerint leginkább szeretettél. Ki tudja?